Hej och välkomna till ett extra avsnitt av p Krim om hovrättsdomen i Tovefallet. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Hovrätten dömer den äldre kvinnan för mord och grovt grafitsbrott. Den yngre kvinnan frikänns från åtalet för mord men hon döms för grovt grafitsbrott. Ja, så är Viktor Vetterö från Göta Hovrätt berättar om deras dom i Tovefallet tidigare i dag onsdag. 20-åringen som vi kallat för Jennifer döms nu till 16 års fängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Och 19-åringen som vi kallar för Matilda frias för mordet på Tove men döms till fängelse i ett och ett halvt år för grovt gravfridsbrott. Inte så oväntat eftersom hon släpptes ur häktet när hovrättsförhandlingarna var klara. I tingsrätten så dömdes både Jennifer och Matilda till livstidsfängelse för mord. Och vi ska snart gå in närmare på hovrättens dom och vad den innebär. Men först en kort tillbakeblick. Ja, 21-åriga Tove försvann ju efter en utekväll i mitten av oktober 2022. Och inte förrän 17 dagar senare så hittades hon död i en skog. Sökandet efter Tove engagerade många i Vetlanda. Ja, jag satt ju hemma i soffan när vi fick in ärendet vid lunchtid. Och sen från det så var det hundra procent rulle sen. Så vi var ju ute ganska snart och leta. Ja, här säger Tessan Jigfjord som var operativ chef för Missing People sökinsats. Hon säger att hon inte haft kontakt med Toves närmaste anhöriga på länge. Men däremot så hon hållit kontakter med andra släktingar till Tove. Det har varit riktigt tufft för dem. Det har ju gått upp och ner men i och med att det hela tiden matas i media om ett, så blir de ju ständigt påminna. Så de, det ska bli skönt att det får ett slut. Toves försvinnande ledde till stor sorg i Vetlanda och det har varit ett mycket stort intresse för fallet i hela landet. Tessan Gigfjör berättar att hon får reaktioner från Vetlandabor till exempel när hon är i stan. Nu har det gått ett år sedan sökandet efter Tove och Tessan fjord och de andra i Missing People Jönköping, de har inte haft något större sök sedan dess. Men när det blir dags igen så finns det mycket som hon tar med sig från Toves försvinnande. Vårt arbete gentemot polisen har blivit så väldigt mycket uppskattat av polisen och att vi har fått ett jättebra samarbete där vissa minnen som jag har kvar sedan det är liksom den dagen jag fick besked att hon var hittad. Det kommer jag ihåg precis vad jag gjorde och alltihopa. Så visst, vissa grejer har ju ett så fast. Ja, Tove, Jennifer och Matilda befann sig alltså i Jennifers lägenhet när Tove dog. Men Jennifer och Matilda har haft olika berättelser om vad som hände där. Åklagarens teori har varit att Jennifer ströp Tove till döds medan Matilda höll fast Toves armar. Matilda har å sin sida hävdat att hon låg och sov när Tove dog men den förklaringen köpte inte tingsrätten. De gick istället på Jennifers version att Matilda höll fast Tove. Tingsrätten menar också att hälsoappen i Matildas telefon registrerar steg och att det talar för att hon var vaken när Tove dog. Och även hovrätten tycker att Matildas version om att hon sov är osannolik. Men enligt hovrätten så finns det å andra sidan inget i utredningen som motbevisar det. Matilda har ju hävdat att hon var uppe på toaletten men att hon inte var med när Tove dog. Och det finns inte heller några bevis om DNA-spår på kroppen som talar för Jennifers version, alltså att Matilda höll fast Toves armar. Och så här sa hovrättslagmannen Niklas Rundberg på presskonferens. Idag. Det kokar ner i att här finns det egentligen bara en äldre kvinnas uppgifter att eh, grunda bedömningen på. De är inte tillräckligt bra så att man kan göra det helt enkelt. Och det är därför som vi frikänner den yngre kvinnan från ansvar. 20-åriga Jennifer är ju den som åklagaren menar varit drivande i Toves död. Det var ju också i hennes lägenhet och i hennes badrum som Tove dog. Och det var ju också Tove och Jennifer som hade haft en konflikt sen tidigare. Jennifer själv har ju berättat att hon tog ett tag om Toves hals. Det som har varit den stora frågan här är ju hur hårt det här taget var och hur lång tid det varade. Och eftersom det funnits delade meningar om hur Tove dog så var det inte mindre än fyra rättsläkare som fick vittna om det här i hovrätten. Ena lägret anser att Toves skador tyder starkt på att hon dog av strypning. Medan det andra lägret menar att man inte kan utesluta att Tove dog av att ha kvävts av sina egna spyor. Hovrättslagman Niklas Rundberg igen. Med tanke på biskrav som gäller brottmål så... –kommer vi fram till den lite mer försiktiga ståndpunkten som Rättsliga rådet har. Nämligen att det är då kvävning som har inlätts med strypning– –men det kan finnas då andra orsaker som har bidragit till, till dödsorsaken. Ja, hovrätten menar att det är bevisat att Jennifer tagit ett strypgrepp– –och att hon höll kvar det tills Tove blev medvetslös– –och att Tove efter det aldrig återfick medvetandet– och hovrätten, de anser att Jennifer har haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Alltså att hon har vetat om riskerna med att ta ett stryptag men att det ändå inte hindrat henne från att göra det. Och så här sa domaren Andrea Erliden under presskonferensen tidigare idag. Att man tar ett kraftigt strupgrepp på en person som ligger på golvet fast under en det tycker vi talar för att man är likgiltig för att den här personen kan dö. För att om det är så att man istället bara hade haft för avsikt att skada så fanns det ju flera andra handlingsalternativ som man kunde ha tagit till istället för att ta ett sånt här kraftigt strupgrepp. Däremot så kan man ju säga det att, att den omständigheten att tjugorning släppte sitt grepp innan målsägaren var död. Vi skulle kunna tala för att hon inte var likgiltig, att hon hade något, något annat tanke. Men då tycker vi det är av stor betydelse det som har kommit fram om hur 20-åringen agerade efter att hon hade släppt sitt grepp. För då har det ju kommit fram att hon gjorde ingenting för att hjälpa målsäganden i den här situationen. Och precis som i tingsrätten så döms Jennifer för mord och grovt gravfridsbrott. Men hovrätten sänker straffet från livstid till 16 års fängelse. Och att det blir sänkt straffet beror bland annat på att Jennifer har lämnat uppgifter som har haft betydelse för själva utredningen. I tingsrätten så dömdes Jennifer också för skadegörelse för att ha försökt hända eld på huset att Tove bodde. Men det frias hon för i hovrätten. Så här säger Jennifers advokat Clea Sangborn idag till P4 Jönköping. Jag anser att det är en komplicerad fråga hur långt hennes uppsåt sträckt sig är och därför så den här domen kommer att överklagas. Och Clea Sangborn, hon har ju stridit hårt för att det inte är uteslutet att Tove dog av något annat än strypning. Jennifer har ju sagt att det bara var ett lätt tag hon tog om halsen. Och när hon idag får frågan om hur hon ser på hur hovrätten resonerat kring det här så svarar Klea Sangborn så här. Jag anser att man måste förhålla uppsåtet till de här rättsmedicinska yttranden som finns i målet från bland annat rättsliga rådet då, från Anders Eriksson och... Då är det att man kan komma till ett annat slut. Så det är därför vi vill att högsta domstolen ska pröva frågan. Och när det kommer till Matilda så frias hon alltså för mordet på Tove. Och det kom inte som någon överraskning eftersom hon släpptes ur häktet efter hovrättsförhandlingen. Så här säger hennes advokat Peter Gillberg. Stor, stor lättnad. Ja, åklagarens tyngsta bevisning för att Matilda skulle ha dödat Tove är ju Jennifers version. Hovrätten menar dock att Jennifers uppgifter är påtagligt detaljfattiga när det kommer till hur Matilda skulle ha agerat. De skriver också i domen att det inte finns något stöd i den rättsmedicinska utredningen som ger stöd för Jennifers version mer än något annat. Och hovrätten, de kritiserar också att man inte gjorde någon rekonstruktion av händelsen i lägenheten. Var har de suttit, det vet man inte. Och hur länge var det? Vad har tagit ens när, hon tog, när den äldre kvinnan skulle ha tagit ett styrt tag på på vad? Heter? På, på den, på målsäganden? Det, det får man heller ingen klarhet om. Så det är väldigt svårt att det, det är väldigt icke-detaljerade uppgifter helt enkelt. Som gör att det blir svårt att bedöma dem. Och sen kan man väl säga det att man. Be, det, det, det är en väldigt litet badrum, hur, därför hade det varit betydelse att veta, kunde man sitta så? Alltså, man har fått en bild av hur man kunde sitta och vara placerad i badrummet. Och man har inte gjort någon rekonstruktion här. Till hovrättsförhandlingen så har det också lagts fram nya uppgifter från Matildas hälsoapp i hennes telefon. Jennifers granne har ju tidigare berättat om att han hörde flera dunsar från lägenheten. Och när hovrätten nu har jämfört det med annan telefonbevisning tidigare så slår de fast att tiden för mordet var 02.30. Och just då rörde sig inte Matildas telefon. Matilda döms däremot till ett och ett halvt års fängelse för grovt gravfriidsbrott eftersom hon varit med och flyttat Toves kropp. Hon har ju redan suttit nästan ett år i häkte och enligt advokaten Peter Gilberg är det osäkert om hon kommer behöva avkänna någon tid i fängelset. Jag, jag, jag, jag får säga frågan om det. Jag kan inte dag på dag när hon, när hon greps och, och, och så här. Det, det vågar inte jag svara på. men... Det, det, det ge och ta. Det, det, är det någonting kvar så är det ju givetvis eh, ytterst begränsad tid som hon skulle eventuellt behöva gå in och avtjäna om hon behöver avtjäna något. Peter Gilberg han är förstås glad över domen idag men Uno Karlsson som är målsägande beträde för Toves familj han är däremot inte alls nöjd med dagens dom. Han berättar att familjen är besvikna och säger så här till P.F. Jönköping. Den enda delen av domen som vi egentligen är tillfreds med är att någon hålls ansvarig för att ha mördat Tove. Och det är också vår uppfattning att straffmätningen i den delen när man begår ett mord och ett synnerligen allvarligt gravfridsbrott. Då är straffmätningen på 16 år alldeles för låg. Det är väldigt ovanligt att kvinnor begår dödligt våld. Och de här personerna är helt ostraffade tidigare och det rör sig med ett väldigt grovt brott. Så att det finns så många komponenter här som skiljer sig från det som vi normalt brukar kanske, eller är vana vid att se vid dödligt våld. Det sticker liksom ut på flera punkter. En annan som har följt Tovefallet noggrant är doktorn i psykologi Jenny Jarstone. Hon har forskat om kvinnor som begår dödligt våld och även henne har vi hört förut i Petri Krim angående Tovefallet. Det är ju bara 10% av det dödliga våldet som kvinnor står för, visar forskningen. Och det finns fler saker som sticker ut i Tovefallet, tycker Jenny Jarstone. Det är ju extremt ovanligt, jag skulle säga. Det har väl i stort sett aldrig hänt med Den här konstellationen, dels har vi ju två väldigt unga personer som inte är straffade tidigare eh, och hanteringen av kroppen har ju varit, eh, ja, den har varit stötande på flera sätt i och med att eh, de har placerat henne i skogen och så vidare och eh, att den äldre har återvänt också och försökt tända eld på kroppen och så vidare. Mordet på Tove har ju blivit enormt uppmärksammat i media och nästan varje handling till tingsrätt och hovrätt har ju fått medial uppmärksamhet. Det har skrivits om hur Jennifer och Matilda har i häktet och deras tidigare liv har beskrivits i detalj. Ja, till exempel när tingsrättsförhandlingen höll så köade folk utanför Eksjö tingsrätt från gryningen. Och journalister från hela landet har trängt in i rättsalarna Man har live rapporterat och analyserat på löpande band. Jag är inte förvånad över det faktiskt. Det kommer ju några fall om året där kvinnor är inblandade och... Inte alla, men vi har ju många fall som har fått väldigt stor uppmärksamhet. Och det är ju för att det är så ovanligt också att kvinnor begår den här typen av brott. Det har nog påverkat mer än vad man kanske har tänkt det skulle göra. Det har funnits med där. Det här är Johan Ekström som varit polisens utredningsledare i Tobefallet. Han levde med utredningen dag som natt när det var som mest intensiv förra året. I det vardagliga både fritid och arbete så dyker tankar upp kring det och givetvis saker som skedde och saker som vi, man har gjort någonting annorlunda. De tankarna har man ju hela tiden i ett sånt här ärende så är det. Ja, som vi sa så släpptes ju Matilda ur häktet för två veckor sedan. Och varken det eller att hon nu frias för mordet på Tove kom som någon större överraskning för Johan Ekström. Det är väl också någonting vi hade diskuterat så långt att det är fullt möjligt att hon kommer kunna göra det. Vi tycker att vi har presenterat tillräckligt för att hon skulle kunna dömas vidare, men. Nej, det hade vi helt enkelt inte. Och, och, ja, vi förstår att det kunde bli så. Vi känner ändå att vi har gjort vad vi har kunnat- runt 19-åringens delaktighet eller inte. Vi har ju varit inne på kritiken mot att det inte gjordes- någon rekonstruktion av händelseförloppet i Jennifers lägenhet. Och det fanns diskussioner om det som Johan Ekström var med i. Givetvis är det något vi, vi hade uppe och pratade med. Alltså vi är utredningsgruppåklagare. Men tillsammans må klara landade det är ändå att det är där visst inte skulle göra detta men så har jag väl inte att säga om det och det är väl också något som kanske ska utvärderas om det var rätt eller fel beslut. Och han nämner särskilt en sak som han tycker har varit nyckeln till att det till slut blev en fällande mordom. Tålamod noggrant arbete eh varit på en stor resurs som arbetat med landet vänt på, på allt vi har kunnat det är tillsammans med allt arbete runt it fansiken och analytikerarbetet där det, det är väl det som gjorde dels att vi hittade tove och, och sen kunnat utreda vidare då vi ska också säga att allt inte behöver vara över än i det här fallet. Jennifers advokat Clea Sangborn har ju redan meddelat– –att hon kommer att överklaga till högsta domstolen. Och det är ju inte alls ovanligt att man överklagar dit. Däremot så är det väldigt ovanligt att HD tar upp fall. Det gör de ju bara om de ser att målet kan vara vägledande– –på något sätt för framtida fall. I Tove-fallet så skulle det till exempel kunna handla om dödsorsaken. Men som sagt... Det är väldigt ovanligt att högsta domstolen beviljar så kallat prövningstillstånd. Om högsta domstolen inte tar upp Tovefallet då har domen vunnit laga kraft och man kan alltså inte överklaga till någon högre instans. Polisens utredningsledare Johan Ekström har varit på plats både under tingsrätten och hovrättsförhandlingarna. Han tycker att det är skönt att få ett avslut på fallet och något som han kommer minnas är uppmärksamheten som fallet har fått finns inget ärende som på något sätt är likt eh, det här toga gällande uppmärksamhet och vad gäller media och annat. Eh, inget ens i närheten. Eh, ärendet i sig och själva mordet tillvägagångssätt och allting. Det, det är ju inte så speciellt jämfört med många andra ärenden men all den här uppmärksamheten den hade jag aldrig kunnat tänka mig innan. Eh, och det är väl för att det... Är, unga tjejer tre unga tjejer och, och, och de misstänkta två unga helt tidigare osfaffade tjejer det, det är väl det som har gjort det. så uppmärksamma då det är väl kriminalhistoria på något sätt. Du har lyssnat på ett extra avsnitt av Petri Krim om havrets stummen i tovefallet. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariele Quintana Melin.